9. fejezet Noferet már a második napot töltötte meditációval a Nílus-deltájánál fekvő Száisz híres orvosiskolájában, hogy felkészüljön arra a titokzatos próbatételre, amelyet csak a legjobbak állhatnak ki. A kiváló orvosok munkájának köszönhetően az egyiptomiak nem ritkán a 80 évet is megérték. Vajon valóra válik az álma? Biztosan érik majd kudarcok, de sosem adja fel a harcot a szenvedés ellen. Csak sikerüljön a vizsga, különben el sem kezdheti. Egy pap szárított húst, datóját, vizet és orvosi szövegeket tartalmazó papírusztekercseket hozott neki. Annyiszor elolvasta már ezeket, hogy a fejében kezdtek összekeveredni a fogalmak. Hol nyugtalanság fogta el, hol bizakodott, ezért inkább a meditációba menekült, az iskolát övező Szent János kenyérfákat szemlélve. Napnyugtakor érke jött a Mirha őrzője, akinek a feladata a füstölők készítése volt. Elkísérte Noferetet egy laboratóriumba, ahol több gyógyszerész várta már. Mindegyikük föltett neki egy-egy kérdést. El kellett készítenie néhány gyógyszert, meg kellett becsülnie mennyire mérgező egy adott készítmény, meg kellett határoznia az összetételét, részletesen el kellett mondania, hogyan kell begyűjteni bizonyos gyógynövényeket, a mézgagyantát és a mézet. Többször is megpróbálták elbizonytalanítani, de emlékezete legmélyéről mindig sikerült előbányásznia a helyes választ. Miután már 5 órán keresztül faggatták, az ötből ből 4 gyógyszerész kedvezően értékelte a tudását, az ötödik viszont kifogásolta, hogy Noferet kétszer is eltévesztette az adagolást. Nem törődött azzal, hogy már eddig is mennyire kimerítő volt a vizsga, tovább akarta faggatni Noferetet. Természetesen jegyezte meg, amennyiben Noferet nem óhajt több kérdésre felelni, akár azonnal el is hagyhatja Száizt. Ám a lány a sarat, és a tőle megszokott nyugalommal felelt az újabb kérdésekre. Végül az akadékoskodó gyógyszerész fáradt bele a vizsgáztatásba, és kénytelen-kelletlen elismerte, hogy a lány alapos tudással rendelkezik. Az embert próbáló vizsga után nem halmozták el dicséretekkel, de Noferet nem is vágyott másra, mint hogy a szobájába visszatérve kialudhassa magát. Másnap kora hajnalban az ötödik akadékoskodó gyógyszerész ébresztette fel. Kész folytatni a vizsgát? A rendelkezésére állok. Fél órát kap a mosakodásra és a reggelire. Figyelmeztetem, hogy veszélyes próbatétel előtt áll. Nem félek. Gondolja meg! A laboratórium küszöbén a gyógyszerész megismételte a figyelmeztetést. Ne higgye, hogy csak el akarom ijeszteni. Nem hátrálok meg. Ahogy tetszik. Fogja, mondta a vizsgáztató, és átadott a lánynak egy villásbotot. Lépjen be abba a helyiségbe, és készítsen gyógyszert azokból az anyagokból, amiket odabent talál. És ezzel a gyógyszerész Noferetre zárta az ajtót. Egy asztalkán fiolák, tégelyek és edények sorakoztak, a távolabbi sarokban pedig az ablak alatt egy fedeles kosár. Noferet a kosárhoz lépett, a fonatokon át bekémlelt, majd rémülten hátra hőkölt. A kosárban egy szarvas vipera terkergőzött. A marása halálos, de a mérgéből többféle vérzés, idegbetegségek és szívfanaszok elleni gyógyszert lehetett készíteni. Ez tehát a feladat. Noferet igyekezett egyenletesen mélyeket lélegezni, hogy nyugodtan hajtsa végre a veszélyes műveletet. Határozott kézzel felemelte a kosár fedelét. A vipera óvatos állat. Eltelt pár pillanat, mire felsiklott a kosár szélére, majd le a padlóra. Noferet mozdulatlanul figyelte a jó méternyi hosszú villámgyors kígyót, homlokán a két fenyegetően előre meredő szarval. Noferet teljes erejéből szorította a botot, és a kígyó baloldalára került, hogy a fejét a bot villás végével leszorítsa. Egy pillanatra behunta a szemét. Ha elvéti a mozdulatot, a vipera felsiklik a boton, és megmarja. Sikerült. A földre szegezett állat dühösen vonaglott. Noferet letérdelt, megfogta a viperát a feje és felfogta az értékes mérget. Noferet a hajón sem pihenhetett, amely Tébába vitte. Az út folyamán több orvos is kikérdezte, ki, ki a saját szakterületének megfelelő ismeretekből. Rendszerint könnyen alkalmazkodott az új helyzetekhez, jól megállta a helyét. Nem akadt fenn semmin, nem zökkentette ki sem a világ forgandósága, sem az emberek sokfélesége. Mindig igyekezett elfeledkezni a maga apró cseprő gondjairól, hogy jobban érzékelhesse a különféle erőket és felfoghassa a misztériumokat. Nem riasztották a nehézségek, hiszen ha leküzdi őket, megnyílik előtte a boldog jövő. Nem haragudott azokra, akik a kérdéseikkel gyötörték, hiszen meg kellett győződniük arról, hogy elég elhivatottság van-e benne. Annál inkább örült, hogy hamarosan viszont láthatja Tébát, a szülővárosát. Téba egét kékebbnek látta. A levegőjét lágyabbnak érezte, mint Memphisét. Remélte, hogy előbb-utóbb ismét itt élhet majd, a szülei közelében, és nap mint nap hosszú sétákat tehet a gyerekkorából ismerős vidéken. Eszébe jutott a majmocskája is, akit Branirra bízott, remélve, hogy a kis jószág tisztelni fogja az öreg mestert, és a szokásosnál kevesebb csínyt teszel ki. Két kopaszra nyírt pap nyitott a kaput neki. A falakkal körülvett területen több szentély is állt, minden orvost itt tavadtak fel, Mút istenő birtokán, akinek a neve egyszerre jelentett anyát és halált. Noferetet rögtön fogadta a főpap. Megkaptam a jelentéseket a Szájíszi iskolából. Ha úgy kívánja, folytathatja a vizsgát. Folytatni szeretném. A végső döntés nem az emberek kezébe van. Szálljon magába, mert olyan bíró elé kell állnia, aki nem ebből a világból való. A főpap egy tizenhárom csomóval ellátott kötelet akasztott noferet nyakába, és felszólította, hogy térdenjen le. Az orvos titka, mondta, a szív ismerete. A szívből indulnak ki a látható és a láthatatlan erek, amelyek minden szervhez és minden takhoz eljutnak. Így a szív az egész testben szól. Amikor egy beteget vizsgál, és a kezét a fejére, a tarkójára, a karjára, a lábára, vagy a testének bármely más részére teszi, keresse először is a szív hangját, a dobbanásait. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szív erős hogy nem távolodott el a helyéről, hogy nem halkul el, és hogy szabályosan táncol. Tudja, hogy a testet csatornák hálózzák be. Ezek a csatornák közvetítik az erőt, a levegőt, a vért, a vizet, a könnyeket, a spermát és a bélsarat is. Ügyeljen az erek és a nedvek tisztaságára. A betegség azt jelzi, hogy az erő áramlása szabálytalan. A tüneteken túl fürkéssze tehát a tünetek okát. Legyen őszinte a betegekkel. Három dolgot mondhat nekik. Ez egy olyan betegség, amelyet ismerek és amelyet meggyógyítok. Vagy hogy egy olyan betegség, amely ellen küzdeni fogok. Vagy hogy olyan, amely ellen nem tehetek semmit. Most pedig a sorsára hagyom. A szentélyben csend honolt. Noferet a sarkára ereszkedve ült, kezét a térdén nyugtatta és lehúnyt szemmel várt. Megszűnt számára az idő. Úrrá lett a szorongásán, elcsitult lélekkel készült a próbatételre. Hogy ne bízna az orvos papokban, akiknek egyiptom születése óta feladatuk, hogy felszentejék a gyógyítókat? Két pap felsegítette, majd kinyílt előtte egy cédrus ajtó, amely egy kápolnába vezetett. A két férfi ide már nem kísérte el. Noferet a félelmen és a reménységen felülemelkedve szinte öntudatlanul lépett be a téglalap alakú félhomályos helyiségbe. A nehéz ajtó bezárult mögötte. Úgy érezte, hogy a kápolnában van még valaki rajta kívül. Valaki aki a sötétségben figyeli őt. Szinte elakadt a lélegzete, de igyekezett megőrizni a nyugalmát. Nem engedheti, hogy elhatalmasodjon rajta a rettegés. Egyedül jutott el idáig, egyedül is megvédi hát magát. Egyszer csak fénysugár siklott a kápolna hátsó falának támaszkodott diorit szoborra. A szobor az lépő Szechmet istennőt ábrázolta, a rettenetes oroszlánt, amely minden év végén megpróbálta elpusztítani az emberiséget. Ártó gőzöket, betegségeket és fertőzéseket bocsátott alá, hogy bajt és halált hozzanak a föld minden szegletébe. Egyedül az orvosok tudtak szembeszállni a félelmetes istenséggel, aki egyben a védőistenük is volt. Szechmet tanította meg nekik a gyógyítás művészetét, és fette fel a gyógyszerek titkait. Noferet sokszor hallotta, hogy egyetlen halandó sem emelheti tekintetét Szechmetre, különben az életével fizet. Le kellett volna sütnie a szemét, el kellett volna fordítania a tekintetét a dühött oroszlán arcról, ám ő szembenézett vele, ránézett Szechmetre. Kérte az istennőt, hogy Tekintsen a szívébe, és ítélje meg, hogy igazán elhivatott-e. A fénysugár egyre szélesedett, most már teljesen beragyogta a Noferet fölé magasodó hatalmas kőszobrot. És megtörtént a csoda. A rettenetes oroszlán rámosolygott. A tébai orvosok testülete egy hatalmas oszlopos teremben gyűlt össze, amelynek közepén egy medence volt. A főpap Noferethez lépett. Eltökélt szándéka, hogy betegeket gyógyítson? Megesküdtem az Istenő előtt. Amit másoknak előírunk, előbb magunknak kell megtapasztalnunk, mondta a főpap és egy pirosas színű folyadékkal teli kejhet nyújtott át Noferetnek. Tessék! A kehelyben méreg van. Miután megitta, meg kell határoznia az összetételét. Amennyiben helyes a meghatározása, megkapja a megfelelő ellenmérget. Ha viszont téved, a sorsára hagyjuk, tehát meghal. Szechmet megmenti Egyiptomot egy rossz orvostól. Noferet átvette a kejhet. Választhat. Ha nem iszza meg a mérget, szabadon eltávozhat. A lány lassan hörpölte a kesernyés folyadékot, és már ivás közben megpróbálta meghatározni, hogy mi lehet az. A halotti menet nyomában a siratóasszonyokkal végighaladt a templom fala mentén, majd a folyó felé kanyarodott. A szarkofágot szállító szánt egy ökör húzta. Noferet a templom tetejéről figyelte a menetet, élet és halál találkozását. Halálosan fáradt volt, és jól esett neki a bőrét cirógató napsugár. Néhány órát még fázni fog de azután a méreg nyom nélkül kiürül a szervezetéből. A gyorsasága és a pontossága az egész testületet lenyűgözte. Megmentettek volna ha évedek? Aki másokat akar gyógyítani, annak könyörtelennek kell lennie önmagával szemben. Amint teljesen jól lesz, vissza kell térnie Memphisbe, hogy elfoglalja az első állását. Lesznek, akik megpróbálnak majd gáncsot vetni önnek. Irítséget szül, ha valaki ilyen fiatalon gyógyíthat, és ráadásul ennyire tehetséges. Járjon nyitott szemmel, és ne higgyen a hízelgőknek. A templom párkányánál fecskék cikáztak. Noferet Branirra gondolt, a mesterére, akinek nem csak a tudományát, hanem az életét is köszönheti.